Isus a început, pe urmă, să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un tească în ea și a zidit un turn. Apoi a arândat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să ia de la el din roadele viei. Vieri au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob, iar ei l-au rănit la cap și l-au bagiocorit. A mai trimis un altul, pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Apoi a trimis pe singurul său fiu, prea iubit. În cele din urmă, când l-a trimis pe el, a zis, Îl vor primi cu cinste pe fiul meu. Însă vierea aceea au zis între ei, Iată moștenitorul, veniți să-l și moștenirea va fi a noastră. Și-au pus mâna pe el. L-a omorât și a aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, îi va nimici pe vieri aceea și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din scriptură? Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțime. Pricepuse că împotriva lor, spusese Iisus pilda aceasta. Și l-au lăsat și au plecat. Apoi au trimis la Isus pe unii din Farisei și din Irodin ca să-L prindă cu vorba. Aceștia au venit și i-au zis Învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, pești nu te uiți la fața oamenilor și îi înveți pe oameni cu adevărat calea lui Dumnezeu. Se cuvine să dăm noi bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a zis. Pentru ce mă spitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. I-au adus un dinar. Și Iisus i-a întrebat Chipul acesta și literele scrise pe el Ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei Atunci Iisus le-a zis Dați dar cezarului ce este al cezarului Și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și se mirau foarte mult de el. s ei, care zic că nu există înviere, au venit la Isus și au pus următoarea întrebare. Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva și rămâne soția fără să aibă copii, fratele său să o ia de soție, și să-i ridice urmași fratelui său. Erau dar șapte frați. Cel din ei s-a însurat și a murit fără să lase urmași. Al doilea a luat-o de soție pe văduvă și a murit fără să lase urmași. Tot așa și al treilea. Și niciunul din cei șapte n-a lăsat urmași. După ei toți a murit și femeia. Acum, la înviere, soția căruia dintre ei va fi ea, căci toți șapte au avut-o de soție. Drept răspuns, Isus le-a zis, Oare nu vă rătăciți voi, din cauza că nu pricepeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngeri în ceruri. În ce privește învierea morților? Oare n-ați citit în cartea lui Moise? În locul unde se vorbește despre rug. Ce a zis Dumnezeu? Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu. Nu este un Dumnezeu al celor morți, ci este al celor vii. Tare vă mai rătăciți! Unul din învățătorii legii, care auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus le răspunsese bine să ei a venit la el și l-a întrebat, Care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns Cea din este aceasta Ascultă Domnul Dumnezeul nostru Este un singur domn Și Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta Cu tot sufletul tău Cu toată mintea ta Și cu toată puterea ta Iată porunca din tâi. Iar a doua Este următoare să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Învățătorul legii i-a zis, Bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur și că nu este altul afară de El. Și că al iubi cu toată inima, cu toată mintea, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubit pe aproapele, ca pe sine, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jerfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis, Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu și nimeni nu îndrăznea se mai pună alte întrebări. Pe când învăța mulțimea în templu, Isus a zis: Cum zic învățătorii legii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind inspirat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis domnului meu: șezi la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi, sub picioarele tale. Deci chiar David îl numește Domn, atunci cum este el fiul lui. Și mulțimea cea mare îl asculta cu plăcere. În învățătura pe care le dădea, Iisus le zicea, Feriți-vă de învățătorii legii, cărora le place să umble în haine lungi, și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din 3 în sinagogi și după locurile din 3 la o Casele ca să le văd duvelor, le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare pedepsă va veni peste ei. Isus se jos în fața visteriei Templului. Și se uita cum arunca lumea bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Isus i-a chemat pe ucenicii săi și le-a zis. Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult cât toți cei ce-au aruncat în visterie. De ce? Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, însă ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese ca să trăiască.